ніби Юра десь ховався тут поблизу. Він? Ми? Ми? Тітка відірвала погляд від сковороди і здивовано втупилась у Марину, що звелася за столу і знервовано щепила пальці. Він поїхав із вами, допитувався Яків. Марина злякано похитала головою. І ви залишили його в лісі з отими, Недовірливо, сторопіло, дивилася на Марину тітка. — Як же це трапилось? — Як, як? Марина Рвучко затулила долоніми лице і захиталася. — Що ми наробили? — Юра, а він же без окулярів. — У лісі ми його не зустріли, — сказав я. — Боже, оставили, — вражено прошепотіла тітка. — Марино, може вони його... Навряд, щоб грабіжники щось заподіли Юркові, безпомічному, без окулярів. Мабуть, він заблукав у лісі. Переслідувати бандитів чи стежити за ними, а тим паче затримати, він аж ніяк не міг. Але щоб кинути на призволяще свого товариша, та я не осуджував дівчат. У тій ситуації вони чинили хоч якийсь опір бандитам. Гідко, звичайно, поводився Максим. «Що нам буде?» «Мене судитимуть?» – запитала Марина. «Ні, виступити на суді, як свідки», – заспокоїв її. І подумав, що для них суд – власна совість. «Чому ти відразу не заявила в міліцію? І чому так довго їхала з лісу?» «Не встигла. Ми з Клавою перекинулись. Довго не заводився моторолер?» «А вже ж, товаришо, вона тільки що приїхала», – заступилася за племінницю тітка – Опам'яталася б і заявила, можливо. А Клава з Максимом досі мовчали. Невже Клаві бракувало духу? Чи ще не одійшла від переляку? Власне, Клава опинилася між двома берегами, обов'язком і почуттями до батька своєї дитини. Я міг лише уявити собі її душевний стан. Ми вирішили навідатися на станцію «Партизанська». Назвіть прізвища своїх знайомих, попросив Марину Пазов. Не знаю. Тільки Юри Коренюк. Поїхали з нами, сказав я. Куди ви її забираєте? Тітка злякано вхопила племінницю за руку, мов не пускала. Куди? Вона ж нічого. Не хвилюйтесь, Євдокія Тарасівна, заспокоїв її. Вона скоро повернеться. Марина стомленою ходою пленталась позаду нас. Кітка провела її до хвіртки і дивилася у слід. Наш запилюжений газик стояв біля водогінної колонки, і перед його радіатором з труби капала вода. Він мені видавався живою істотою, яку даймали спрага і серпнева спека. Сержант Микола Бунчук і дільничний інспектор сиділи на лаві під парканом, над яким звисало гілля з білим наливом і хромтіли яблуками. Старший лейтенант простяг нам по яблуку. «Пригощайтесь!» Я із задоволенням вкусив соковите яблуко, яке запахло мені рідною домівкою. Ми перезирнулися з сержантом, і я зрозумів, що не було ніяких новин. Пазов відчинив дверцята, Микола з цікавістю поглядав на Жалинську. «Сідай, Марино, запросив пригнічену дівчину до машини. А ви, інспектора, пильнуйте. Саме з цього боку вони спробують проскочити у місто. «Я в курсі», – сказав старший лейтенант. «Нас уже попередили. Двоє їх. Ось і фото одного. Дістав з нагрудної кишені фотокартку. Надивився. Аж стоїть перед очима. «Оперативно діють мої колеги», – відзначив я, розглядаючи картку. «Крупне». М'язисте, широкоскуле лице з чубчиком над лобом, маленькі, безвиразні очі тонкі губи. Я відразу здогадався, хто на фото. І щоб пересвідчитись, показав Марині. Вона зблідла, мимоволі потяглася рукою до коси, торкнулася підрізаного волосся і відсмикнула руку. «Шакула!» – прошепотіла. «Він!» Такі фотокартки вже мали всі працівники міліції. Шляхи з області грабіжникам перекриті. Клаву, Юрія і Максима розшукати неважко. Варто переглянути з Мариною документи абітурієнтів, як вона впізнає своїх товаришів. Але те пізніше. Мені з голови не виходив чмих. «Давай Микола на станцію Партизанська», – наказав йому. «А чого туди?» – стривожилась Марина. Надіємось на одну зустріч, відповів я ухильно. А потім пошукаємо Юрія. Ми розвернулись і виїхали на Снігорівську трасу. Щось довгенько не знаходили адреси власників Волг. Напевно Скорочі Махов прискіпливо займалися їх відбором, щоб опісля менше гаяти часу. І Шакулатель говорив про машину у Чмихового знайомого. Можливо, між ними і вбитим речком існував якийсь зв'язок. Можливо. Яке ж прізвище у Чмиха? І я досі не розшифрував значення написаного і слова. Цибуй на сірниковій коробці. Цибуй. Вдруге згадав своїй відвіданій дільниці розмову з лейтенантом. Я тоді попросив його розповісти про Чмиха. Він сказав, що підозрюваний 1946 року народження, сім класів освіти, відсидів два роки за хуліганство, ніде не затримувався на роботі через пиятику і прогули.